Eta martxoak sortzi honetan, basaio berezi eiten ari dugu, eta erriz, erriz, jungoera horrengo orduan, ez? Bai, ala da, eta daueneko gurekin dugu telefonoren beste aldean, hala da, ez da, Hala Alada, alada. Ba, ala, telefonoren beste aldean gurekin dugu anuntxi, bera, ba, da, eta bortizkeriaz eksisten aurkako kolektibokoa. Arratxaldeon, anuntzi. Bai, arratxaldeon zuheiere. Tira, ba, baionan, e, emakumen eskubidean aldeko borrokan edo, zer nolako em, mugimendua dago, nortz zaudete, ze kolektibo zaudete, gaurko martxuan, martxuaren zortziko e, deitzailen artean? Bai, ez bakarrik baionarrak, eh? badira, em, azpandarrak, azpan emastek diote, Ba dira gero em bemgo SOS homofobia hori Euskal Herri oskoa da eta, eta hexagonokoa ere Gero, eh, Plan hori bai baijonakoa eta hori eh, eh, bortizkeriazxisten aurkako kolektibo feminista. talde horiek Bildu gara elkarrekin komunikazioa hiteko eta gero batzuetan bakoitzak bere bere deialdia du baina badugu baionan deialdi orokorra eta da seitardietan elkarretaratzea. Eta endaian beste talde batek askaingo talde batek eta endaiakoek egiten dute zazpiretan E, zempereko biurgunean uhum, ederkita zein dire egun ontarako zuen e, aldarikapen -kepe, aldar e, nahusiak? boa behira, maztsoaren sortzia e, nahi baduzu errebindikazio eguna da emazteen borroken e, eguna da eta bueno, historian e, ikusin borroka enitzizan da Asko bada oraindik egiteko, baina borrokak zerbait e, lortzen duela, e, frogatua da, e, historiaren, e, e, historiaren barnean, aurrerapen hemen aurrerapen handiak izan dira. Adibidez, e, mila sortzireun eta lauan, Napoleonen kodean, e, emazte da, ez da herritarra, ez da bere ontasuneren jabe, ez eta bere buruaren jabe ere eta zenarra da, nahi baduzu ez. Mm -hmm. Bo, gero, behan dezagun, mila bederatzeun eta iruro geita marrean, aitaren aginden, aginteen ordez gurasuen, da, patria potestaz deitzen dena, geroztik emaztea ere bada, baina norbu arte ezen horrelakoa. Gero, mila datzeun eta iruro geak, eh, abortua eh, legestatu zuen, Mila eh, dertziuntalara hogeian bortsaketa krimena aldarrikatu da, legalki. Mila eh, dertziuntalara hogeita bostean munduko osasun erakundea onartzen du homoksexualidadea ez dela eritasuna, pentsa, gauden. Eta nahi baduzu, bimila eh, eta amarrean egzagonoan, eskontidearen bortizkeria fiziko eta zikoen aurkako legea eginda. Beraz, eh, askoz gehiago izan dira aurrerapenak, penak, eh? eh, baina badira anitzeiteko. Beraz, e, borroka feministaren do emakun mehez e, borrokari esker lortu dire lortutako hauek, ez da, bantik enare, asko dagoen egiteko. Bai. Eta gaurko zerbaitxera ipatu duzu, egitarroari buruz, anturatutu zuen kitaldi e, buruz, zerbait gehiago aipatzerik, bai? Bai, bai, badira, eman dezagun, bueno, azparnen badazinema, eh, agaur bedratzietan, eh, bedratzi etan, eh eta biarritzen ere bada e, filme bat emazteekin zer duena bai honan sortziretan e, e, lotzezin eman, e, gero e, bokalen bada antzerki pieza bat e, sortzit ardietan, eta ara, eta bai, badira, badira, eta gero leku askotan emazteak biltzen dira direlkarrekin afaltzeko eta egun hori ospatzeko. Eta gero azparnen ere bada baina bihar bada eh um, lanki bat korputza e, emazten korputzari burusetan orako eta, e, eta segurazki gehiago gauza ere badira baina txoko askotan gausak egiten dira guk hoeiek ditugu bildu Ederkia herneongorara deialdi guzietara eskerrik asko anuntzi mila esker gurekin izateagatik ta urren arte zuri mille esker bestalde batarte agur Ello.